أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله تعالى على نعمه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اقم ذكرك يا دغن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين يقول تبارك وتعالى انما تنذر من اتبع الذكرى وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم جماعة ندرسكم تويا نتو ديا آيته متصل صوت دو تمر ان شاء الله نصاي ديت تشيت دو قلت الله جل جلاله شهر رمضان برينيفن كديك كابول تمام في أوله ده درس جيت إيشين Wethawa alehim anzartahum am lam tunzirahum la yu'minun. Disa pre njerëzve, edhe jam në Kur'anin e Këndimit se ato ishin ato që janë në kufër, çka nuk janë muslimanë. Çfarë dush metode përdorja Muhamedi? Ata nuk janë besueshëm, nuk besojnë. I shpjegojm, i zolimin. Allahu xhalla dhe jlal u çishika i zalu për edhe sa vështir, derisa e pamundonin se që ato të vinin ter të besimi, çka që te ksa jo i shpjegojm gjë. Në dërsin e para kalum, edhe një para fi, spjegum se qërtimi kur anor, i me urdhën për Allah u Gjelle Gjelaluhi, Muhammed Mustafa s.a.s. të sidhme ka pas për detir me bo, u da këndi pjesë kushe ma men për dërsin e kalumë, dërseve të kalume. Qërtim i do bishëm, edhe qërtim i pa do bishëm. Qërtim i pa do bishëm të lishtë. Kër i kishtarën Allah u Gjelle Gjelaluhu, Rasulullah i t.a.s. Tenzil el azizir rahim, leton dhirë e kemi zbrit këtë këtë kuralli kërim prej Allahu Gjellë Gjellë gjithë fëqishëm edhe rahman ashtë i mëshirushëm edhe ashtë rahim ditër e kiametit i mëshiron vetëm atës ka e në musliman shka ku i zbrit jeshtë këti kitab i ka ku shëma men litën dhirë me bo qërtim me sirë me bo sirë fanë sirëja ta në di pjesë sirëja e dobishme edhe sirëja e pa dobishme këtu litën dhirë ishte sirëjev në përgjithsi ja Muhammed Shka ka da është Allah u gjëllë gjëllu me thonë? Ti, ki e me therë zivin, edhe të bardhin, fukaranë dhe zënginin, ki me therë atë shka i ashpër, atë shka i butë, atë shka i portë, atë shka i listë, në përgjithësi njërzëve ki me s'pjegu. Ama, ti nuk e di ka që nërru. Nuk është e jotja, edhe me e caktut ti hajde banu musliman. Kjo se e jotja. Kjo e qëtër kuja Muhammed. Inna ke la tahdiman ahbed, walakin Allahë jahdiman jeshaë Ti nuk e qëtë në rrugë drejt atë qëka ti dënë me qitë Po atë qëka Allah u gjëllë e gjelani u ka pas dëshirë që a i të boat musliman Vete ma i kalon në islam A sirja në tjevnë për gjithësi Mos dalo njërë Mos dalo njërë Për shembo Nën këtë mikrofonin tonë që ka po folim sot Kemi ndëgju se këtë dersin tonë Nëndëgjojnë edhe qak në bimit rovit Mitrovitin mit e Kosovës a gjë Gjimë sa Republikës Kosovës dë dë I n A mujmë pikëtun gjami me dalu dikant, ti a gjemës ngo mara e, ti keton ngo Ju të bëja nëllësit keton kejt ngoni, a ju pikët menisë zë maton mës ngoni A do tishtë që gjë drejt Kja domi maj madh, kja egoizmi maj madh, kja fasizm maj madh Dikuj po, e dikuj jo Allah u gjëlle gjelalu hu gjëmotin dërshëm Shëriatin e vetë me ka krasu E ka krasu me disiplinen e vetë Për shembl Kur dole dhili e vëzeti kanë vëti kanë jo Abana i ditë beshë përdojë dritë dhe përdojë, jo? Shikur bena i dalonë, Allah u gëllë gëllë gëllë u në kulmin ten mësë mëraë, më në kulmin ten mësë mëraë, më më më jo. Se të bere, be për kejtë, në qatë venë shka të bere e kam fjallën. Për dikan u i mësash, i, i mire, për dikan i fat, për dikan mësash, i terëm, për dikan i fat, buka mësë nginë, dikan, dikan, dikan, jo, jo. Allah u gëllë gëllë gëllë u uh, të mirat e veta, i ka qitë n njënja, pitë mira dhe matë muajet ati asherjati kushtetuta absolute kuranore ati më tohë për kejtë wa ma erselnake illa ka të faten linnati dëshiren vë në dhira nuk kemi quja Muhambe qëtër senti e përveq se për, për kejtë botrat për kejtë njërdit për kejtë rasat, për kejtë gjuhet thirja jote a thirja absolute thirje e për gjithshme dëshira vë në dhira për gëzuz dhe qërtu për kejtë njërdit Këm të ndhirë Allahu që në legjeralu ka thonë O t'i që jem buluar Thir, përgirsi, me robët e tua Qënë kam Firë Firë në përgjësi mësë dhe Allah kërkan Me kusht që mështitut është kërkuj kërfirës Mështë të bëjshë analizën Së bëndonë e ja Muhammed Kër të bëjshë dherësin të në dje Këta jetë dhe t'asvjegoj së dama I mira këm e s'vjegu së Mierpo e kam ninjerin ze mot bashkia ajeti kur ta shpjegojn kup kreh ti be jo pra keta e te shpjegoj kete çehren ta shpjegoj ti pra Ki çetri për skaflet, ki çetri flet se njerzit nuk ban me ja honger pasurinë njëri i çetrit në zullum. Haj bëri pun, po sa lakë punsan popull rregull edhe kët pra, për lon pra për mçelit, por dripi më poshtë ajeti çetër. Të lë haies më poshtë e qarenin, qe don kush rën, sa musliman, sa me rën. Aska de rën, aska me çin as rën. Edhe kjo ashtu shumë alkol jashtun shumë e vëmë jashtun shumë keq jashtun shumë po ka dal ka dal këtu më bopra ka dal ka dal fit si bosh çsto ja muhammed emshel këta kadaleti është në asetot shallin e heq e hap një traka drpluma meni luksajë e va xhiba ne e sndron meni tepë çetria ja jafni çobarit mumlu edhe obitit mor fon moga ja muhammed apo ja, al kub çunko fa anzir mos ju prigo kërkuj na jemi me ti çka po të basho me namë ka jemi ai musket free fikurkuij Vikat Allahu Akbar Edhim që ju vetë musliman ve që di Edhe musliman ve merevesh ju vetë që di me thonë Allahu Akbar E, e, këto Allahu Akbarat këto Këto selamat këto Këto selamit Allahu Akbar E po mirë lavë janë Po që ditë na Po shënë tokë me vikat Allahu Akbar Këjt po që ditëshin Qajt popël A zoni njësët me Allahu Akbar Nuk që ditët Në modë dhe që jetët me Allahu Akbar Nuk që ditët Interesant A, a nçollin dinë musliman. Muslima. O burr, çajë të bëvete, çka më banti në dhomën tonë aje? U jam të bëj janë si rrexh marrë kam serioz trekshin e pastëmit. Pa darë të mëmole. Çka më ban? Sunnet apo? Çka është sunnet? Sunnata është me vepru polj nej ongr si çka veprua Muhamedit Mustafa pa e sallallahu alajhi wasallam. Me me fol, çish ka folaj, me nei çish ka nei, taj me hëngër çish ka hëngër aj. Ja the kit punkt me rend sipas programit aty. Çka më banti sunna? Hajde, pe choice darokin me bosun na në sofa gjë. Ku ku a shaj pa a i fa miestri? E choice e beprit në moment. Haj pa e vënë hundën në natë bon. jemat e xhamis musliman çlupçana gjë, vi sintara vizën dramaton. Wow, o votë natë vot. Jamë. A dini kush i ka rret durt para në har këtë dunjë? Septë shuplak kush ka ra? A ka të jashtë po e lejon në minutë më upërgjigj. Njori ta greqishtin, spriç pun. Kush ka ra shuplak septë? Ju thuni ato se dindë koncertit këtë punë e pedim Naf gjami e si në gjami kur si kimi reddurë për vetë Në gjami të vrapqisht e se dhe në të rotis në jarë Djeri pa mi reddurë të më në ne jarë të neve përna vetë Kusht i ka reddurë të palenher E në vrapqisht se i ka reddurë në gjami Ka fol dhe rejisi Rejisi le moja ka fol Kure ka bitis fjallet Nimi e peshin vura Kejti i ka reddurë E dhe në të rotis në jarë i, se i ka reddurë Sef se kusht i ka reddur Nuk e di, më la Po që shpo e dhe pranë një punë që se kësmeti kur s'ke le zua, s'ki një, s'ki vetë Për ta, që shpo e dhe pranë pra pa di pra A më nda, s'na kur gjova jo S'na vi re, duur t'akit du një, oja pi rej Jo ashto Jo ashto, vlavi jam i dasho Jo ashto Mosë orientati me politikanët Kërta s'o senjoni një bisejt politike me një shesh I kiminur o disa, disa patriot të të mlajë fërt Po folë, po folë nës minuta Edhe punalet ni dakik. As ja po po po i qore punalet ti rrai ndur. Ku prit? 3 minuta 10 sekonda ku prit. Ti rrai ndur se vakti është i durtamirë. Mo ve fash Zot. E pra as ti si ti si kishë dëshia, si ti si jesh si si si në besimtar, si jesh musliman, si ti si ti kishë djesh me Edit, çka as në kohën e Musa alayhis salamit, kur i kapo Firauni muslimanët horë, edhe muslimanë gat kur i kapo, kur i kap Yi stahiyuna yudbihuna abnaohem wi stahiyuna nisaohem ikan maru gratati ve ikan postru burrat ikan prey ikan rep edhe ikan djeg kur ikan hudh nzar ato ushtria faraunit ikan rre dur paralel for chicet kan rre dur banuar se muslimoni po hyn tok se muslimoni po hyn nzar se muslimoni po zhdukot çather janë rre dur rrai edhe ti pra vëllai rrai pat jeton me sinetat te huja jeton me adatet te huja ket jomat Lave jemi dashur Populli dashur Së cilin e dojmë shumë dhe për te pënuj Kuj des Kuj des prej sumetit huj Kuj des prej adetit huj Së adetit huj as muje Allahu gjelle ziralu hu I ka thonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam Innema tun dhir Litun dhir Spjegon për gjithësi A thonë këtë në këtë ajetin e sotit Neska dojmë më ratë e poshka A thonë innema tun dhiru Ama Kër të bërë spjegimi jëtën për gjithësi Ja Muhammed Njer dam di grupe dot bethojin tie do e kapin jetrën rrug ecet as pro au vâng sto do musliman ta do ja musliman man sha'a al-yom wa man sha'a falyakbur kush do e bethoj kur do e mos bethoj çato shka bethoj shkul çetash ku jamo ato kan mes ka bethoj ka thon inna ma tunziru man ittaba al-zikra wa khashiya al-rahman bil ghaib çeka shi ya muhammed ma ti ma ato shka bethoj Në gjami e hunës Në kjoshin e gjamiës me spjegu islamin Me spjegu kurani kerimin Me sigurisë e në gjamiën tonë dhe shkajkije Nuk janë matë përzim Janë vetëm një kategori Se ta shki i ndharë këqortim Ndrishe bo, jotë ja i pari Jotë ja i në përgjësi Ki që shki ka tret mandë veçan Nga thonë këtive Spjegojën në detale islamin Këtive spjegojën në detale Këtive nisë ja ma i spari La ilaha illallah Shka banë mrena اقيموا الصلاه شكا كان تامرينا وهاتوا الزكاه شكا كان تامرينا ولله يعلم الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ناس ذوت بكو جما شكا كاكي هاج مرينا ومن شاهد منكم الشهر فليصمه كزم كاريدو رمضان لتانويه ما كتوش شكون دتاله تكتوش كان الجام مرينا مو يخير تط انما تنذر من اتبع الذكر شتاش كي مي يشغوك كي مي جرتو اتاش القران الكريم تيشكون بابا الله جل جلاله قران الكريم كتايت ايتي قال كتا فون ذكر سوره الحجر ايت ايت نمبر 9 قال انما انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون ناك مزبريت كالذكر كالكوراني الكريم نادو تامروي ايتي فونت سوره الضحى قال واما بنعمه ربك فحدث اي قال قران الكريم داجن كتايتين الضحى ايتي فونت نعمه قال نعمه نما كان اميره آه الله جل جلاله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 Fathkirr in nafa'at adh-dhikra in bima'na qad fathkirr qad nafa'at adh-dhikra ya Muhammad thamati guris njeqim ne rion edrrojn ma sumiel qalb qalb an illa li taqallube ze ma nuk e ka imin kalb vech pserotlohet jo la qalb qe me san rotlim ze ma nuk e ka imin kalb vech pserotlohet për të dërtan jo un e sqegoj nisat çes tinjini thu allah allah çis kurbreve ners për çemu Thu, e dhe me sigurisojnë gjemotik shto të mirë që shtozojnë muslimant janë ke të mirë të kurve nesra ta ajderësit aj qetri nesra ta kshirin s'ka të, të të spjegohet nesra thu del pijamije me që ketë njetë del pijamije kur dilesh ta kosh me askarin qetëra gje shka ka obraje në gjami mrejnabe shka gjithë ki kalaballëk be më konta dibe unë nuk disht nuk disht për shka gjithë kjo disiplin shka gjithë ki ho gjumë O jamra vai fuqallza po, pai, bel gazo vai. Çajuka <trujnjate> balai is brënni njerin <trujnjate> <nukham proksu. trujnjate> po, po, njeri po, i popull me thollvit, nuk kam pra këtu. E bollni mara moma at kitab in ka pak te kush mara mo, po çka jini trollav këjt me trie me blet. Ja njerin i me momën. O jam bagoni thuti domë çindrupa. O jam pa sqegoll sura Yasin Kurani Karim. Yasinin Ramazan ka kusë kibinis pe Yasinit. Po kemi xhef me ni musliman jemi. Na taqon se mos tanim na kush tani. Më zëlnë hojë keni. Po bëra kupi vesh topçan, bëla kupi vesh topçana për të shpjegon der. Si këtë xhoxhanad Ramazan. Pas mashum, pas baksi kët. Ao, ao. Ai me krafo. Ai me kravo, ai ka ngërë para tras, ai ka. You didn't you never vet na para tan. You didn't you atan. Never vet na. Na ju ka zëvëju vetë ti, më ne hare, kidhal pijamies me chef që trinderës netër me ngu. Kur dëm të mahabet me këta. Nuk diet. Nuk diet barokia për një më. Që bërit? Din be halket, sot halket, pataq një letrë në xhep, se vallaj nuk e besoi çiketan. E kanë marrën në letrë çdo, apo maqna ndiko saje për ta shirim. A ka gjëm të më, pse në çelëtra shlu me makinë. Ai nis nyanyonin. Ai, ha, haj, urdhëro. I jonasin e kërroi bosun e kërroi për letrën në xhep të njaktar kërkui. Kjo a dallave ta knoi në halket letrën në xhep. A di kush ka në letrën në xhep? Edini vladniçë jnot letranjat. Njoni prej njerve e varrën e shetrën sa der van xamies me mora adet. E shkon mahallakat tetran ma merket letër delen e le zon e kthen xhapin tan çaj ma kal lezu letranjat. Hajni ma kal lezu letranjat. Haj do ti ma kal lezu letranjat. Çaj është ka ti merr parën xhap çaj ta lezon letranjat. Letra po lezo kan xhap mo be faz zoti. Dobe ke ten sil hoja se kontual mos po thoin maj bram ja be ke ten sil hoja si dikto pun për tëm sile apo do e lom der vetëm shelim kurani krimi ja nis me tëm sile ti fane vëmë po foli me tëm sile të majë tjerë ditën e sin zer ditë çu keç çka se kupton keç çka the dike kam qëllimin e etë ditë xinjeret gurdizoj me dal pijamie oj po ne kam shumë prep bloka tëm sile edhe dal ke letra në jetë e ti del pijamie edhe kur bash mohabet valla sot kam thu diçka të hazë më tha anionin sa anionia ja? Nëma të ndhiru menit teba atë zikri a Muhammed, që tash në fjegimin detal, do të futësh me atësh ka të kanë besu, me atësh ka të vinë gjami me gjëmatin tanë. Wa khash i e Rahman, edhe besën në Allahun gjëlle zilalu, i cili është Rahman, do të thët i besën këtë, Allahun edhe këtë cilë sitë ati. A u thë Rahman, a u thë Allah, do me thënë edhe e pranëm të shka ki pranu, e ki pranu kriusin tanë për Allah, اده كيت سلسي تاتي سفات تاتي بالغيب مكوش مشيخ ترس مكوش من يمين نسايفون جماعت درشب مشيخ ترس با با الافلام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ايتي نمر دي سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب بثمتاري عن أطاة سلط اللهم جل جلاله وبسوين با با كتا يعني بثمتار كتا يعني المسلمان امباغ ترغومنت امباغ دليل شكنتور تمام زوره الملك الله جل جلاله وعيدنا فيون في الصحيفه الاو صوره المنصف ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كريم واجر كبير واجر كريم اقترشت الله جل جلاله توتن فافا اطويا انا تصنيرت اطويا مسلمن سي سي تصيفاش نيجو Mo besimi nuk vlen, ze mo atë ndarshm dogët e sajkë para një ditë ditëve. Besimi thoin derisa ke besuar në argument pa apo. Kur ta shihfsh një gjallë me pin, mo besimi nuk vlen. Atëherë ti e pa po me sinti. Jamo. Allah ditën e Kiametit, kur të hië njerëzit në xhennet, Zoti na sip keve na i boti inshallah. Ato shka kanë dek para neve muslimanëve, edhe neve ato shka dek sa desin musliman mas neve inshallah. Në xhennet Allah kur si të i thinhë robtë vetë Prejtë mira ve shka kame Ja dhe afru ka ka zhur kurani kerim Ka thon Në ledhine ahtënul husna U e zhjede Qa të shka kanë bo mirë në këtë dunjo Kanë besu dhe kanë bo mirë Jo ve shkanë bo mirë Po kanë besu dhe kanë bo mirë Në gjennet kimi mishti Edhe di shka tepër Në gjennet po Edhe di shka tepër Kanë thonu lemot A thushka që kjo di shka tepër يا ثون مومم با الله جل جلاله غثون ميم با موه وزياده يعني ينظرون الى ربهم يشوفن الله جل جلاله كفان سوره القيامه وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره كثيرت ذوره تشكلشمه دين القيامه نال مبكوريه الله جل جلاله يشوفن زوتين اما قرس كام يثون الله جل جلاله وخطيبه ام بثني فيا Kujdes, shtone kujdesit, kujdesit. Qitive kors kam ju thonë zoti Kors të kini me mbesu E pëse me ju thonë me mbesu Ato janë të fanë ta Janë të, jan të ekshirë me si Be thonë një Pra, mas, mas shqeqimit Bjen besimi E islomi shka është Islomi a besim Islomi a besim edhe ashtë shqeqim Ado ma ispari shka Ma ispari a besim Me met me të pa me gjematin dërshëm Kipun a besimin për nga merin tonë Qishkish me met qështi Në këtë zamanë Ma sdekës ati. Së jam të e po. U sasë. U më të e së nuk për e shohë. Ka për dhekë në toë, ka i në vërën më dine. Së jam të e po. U kri. E po e po a bëja sa pak vletë. E po a bëja shumë pak vletë. E alla njëni ngullë, komë që e o gjepë. Në regullë. Këti po së bëgën me tonën. Ama une, papa, une veçka shumë e si. Se une jam njeri shkenës. Se une nuk jam njeri sështë. I mjeri Shka thotë une jam njeri, thotë une nuk besoj i pa e pa, edhe këtë fjallet më bështen shkencë. Jo, shkencë a këti ja refuzon fjallet më një herë. Për shembu, a do këtë sruja për të li? Me, me par tëllet e të sruja, a do këtë shakam lena? Jo. E kur do këtë pra? Kur do këtë? Kur ti kafe maj mecë mi joni me dorë, të di. Edhe njonin, edhe shka zera, edhe shka i në dhe. Qatë herë do këtë? Aj, shko banë, shko provojë jo, na, jo, na besojmë që shto sama, u kri kemi besimin se ka rrim edhe që ta sheshofim besin ne her besojmë se ka rrim, të ne i bojmë të pun jahshau në rabbahum bil ghajb muslimani e beson edhe i fregohet Allahu gjëlle zhelelu ta e pa kriju si gjithësir jo ditën e mormonima jo ditën e vetima këni pa mësit e ton më, edhe vetën e kimi pa, të më falmi edhe vetën e kimi pa Në qasi havaja vere, në qasi rezillë që, që ka ndodhin, më që të shpirëti, më të qafë, Allah, më salja, Allah, më salja, Allah, më salja, Allah, që a ti pelje, se shka ajo tani në mëku me di, që se ka provu me dilë me mësu, në ato kote ngushte edhe nuk s'ka shkollë, s'ka, ditën e provimit nuk ka mësu se edhe vizohet rakan që kanët masë të kësi kompate, nuk ka ditën e provimit që si qëma, Allah, më salja, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Ta ne jara bitë një kam një tresh një që gjë maton jara bim ata një pak Amo, besim i njënit për nevë Besim i njënit për nevë Nësë mund gjëneron Nësë mund gjëneron Qa të harë më shumë kër dhem O zëtë kofë shim falë jara bitë Gratë Gratë Besim i mamë Allahu qëllë e gjelalu ujë një mos me ardhë Në shpita Allahu të me mëzu besimin që shdu Brumë i njërë gjagë Allah loqë ki shishëm Shka piët një gjoë, shka hët një gjoë, shka qeroët, shka shtriët. Që to janë janë të shishme, nuk janë të shishme. Allahu jëllë në kështu, nuk e zot, për të thot, ështu anë la ilahe illa Allah, wa ështu anë muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ose, la ilahe illa Allah, muhammadu rasulullah. Këmi s'fjegu, për të rrit, në këmi s'fjegu, në të këtë një jamin shkamot, amë këmi në gënë rata të raya në jam Ashtër, nuk kanë regull Në musliman me vikatë Allah Ndokët halasi 4-4 muin, këtë vere kam s'pjegu kënë njëjarje Me, me thonë Allah Edhe më kur gjallë mësë me thonë të ne Që a ja njajtë së kur gjallë i, i këtër, baba Kër një thot gjallë i hasar Edhe ajë këtëherë për po shiju Baba për e thërë Hasar Ajë hitë për vole, ajë shekë atë i riz E shka me bërë, të një shka me bërë Po t'i pëse këtë Për di shka për e O Allah, Allah u gjëllë gjerënu me rahmetën e vetë i këthim ka në. Shtë t'i dhimoa kur džasë, poli, i përshë. Përsholë, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Shka Allah, Allah, shka? O Allah i jonë, nevoja jemi ashkjo që ti umetën e Muhammad Mustafa, sallallahu alaihi sallam, të bashkosh njëre për gjithë morë. Një, një nevojë. Mevoja jonë, e rabbelarimin, që muslimanës kajan një miljardet dhjimës, të ndërtoj shpijen me nikullëm. Një n që a përfaqëtoj e botën islomën një miljar dhe gjimës një person, i sili, javë flosën kërkesët, jav dhe javë jasë për zhigjit ative burave të cilët, e pisin hoxën sëpçanë. Dhe mëra hoxë, katolik për e ka një agendron me ka përshbar, në kërëkim i tonin, tonin ti e ki vra me pushë, toni ti i ki grapë në dukije, një mjë e katërshin vetë me ra të një një një një një dhimojëtën Ioni ka folë me gisht në dënjo Me gisht ka folë Edo në kam dëgju Se në Francë ka dalë një adet burri Që shkimi thonë të kalume Kam dëgju se burri një adet në Francë Burri pëllu po në dansë me gruol Para publikës A thonë si Sultan Aziz i mratit Francës Aja në lënë këta Jo se a organizova një ushtri i pari Askerë në Francës i mratin Istanbul Eka në lënë një qinë vetë Një qinë vetë ma vojën të në lënë Po si besë Sultan Aziz i lënë <gazim> Lush ka të dush mo Ka dik Pra tonin e kivra me push Edhe i ke ba për një vret ni 1500 kong Tu lavdru se Na me babën sultan Kur kemi livdu Dërgët pasha mërë dërgës Ola dërgët pasha sa konjeri Dërgët pasha për një me sa konjeri Mitat pasha për një me nuk a konjeri Unë gjur pasha për një me nuk a konjeri Nuk a konjeri Unë e di nuk a konjeri Po a i shka e marë hoxën Said Nursi Said Nursi ka qenë hoxë i tërshijë Nimi menjë menjë ta çrenë na 44 që 101 vit xhagjikuon paraher në Turqi. Xhagjikuon paraher për bot. E von pastë, ai ka xhagjiku ka taka çen pa. E von adiska. O. Po dojmë u borgoza gjall. Biri pishman piksaish ka kë thon. Kthallte ma, prendo. Lejto për pun për izat zotit që ni mjeku të rvetaj në paga mariot çka ka burtia gjë. Haidenjitu megmeneve me, me tris në organizatën masune. Ja ja populli zhvillum, populli përparum ato shumë i kanë kontribu kësa i botë ka thonë sa i nërësi si më stjavë pranoj që kanë bani ka thonë pa Shqipi ja kanë pru katër më letë gjenodhe a ditë që ka i ka varë që i pas i Turqijës a ditë që ka i ka varë katër më letë gjenodhe përpar a ketë varë me tragët e tërkuzët në qap ka thonë si më stabajsh këta që shtodë e ti ka me djetë ti i moranit me të katër më sa vallahi paskar ajo shka jam të jalip allahit moti moti më ka morë moli me shku të pegamed moti jam të, të punu që ju unët dës qkoj të gjëmati maherë ma shumë shka e konë ma të mirë se ju paskar alhamdulillah paskar ko hoq hoq hoq o vlazni ka dali mamë dhe kin miraf e ko organizu luftën këndër rusijës azo në robë me nive një plagu e ka këndër rusija gjiku Qalam arret ja vgat hiru rozve. Hoç. Jo ti vaja je. Jo ti vaja je. Kemaruk tutut. Vasia esjao de kustut vasis ame. E do, e do, e do vasen dappa se vas adat se en policis, se en policis, se çes mi pune. Pi çeles punov lavja mi dashur kyt. Pi çeles pun. Ti puna stahta. Ti islameta, apo e din ka ame çaka ta. Si tri horz gojanti mar di sin e pas mar kan muj e po e punoj për, për islam. Si mos ti marr dini di djine pas morkan shumë nuk punoj për, për islam. Që, me çka të po. Me miro bura, miro? me çka të, çka të islama. Po mira bura, më ngan ngushëm atë për dikush edhe pak matanena. Kjo në këtë dynjë ka shumë gostiça. Më ngan ngushtojnë fak matanesh ka bota ku halli. Progadit në, neshka, po në bura, progadit në mashkë, progadit në për marr anjëth mor. Kejtë veprimin shka ta bajtë sot pime njësit e në mralje Ne tjetë u shtrim për nesër me qindru për di shka maran Se kjo të botë, ka thonë Rasullar e shatë u sërëm Mëmin jëmin jëti Illa u well, lëdhi i ba dhe hu sharru minhu Skab di shka ven e nesëra nuk ashtë mangush të sot Nesëra nuk ashtë me adamshme dhe meron për ti e sësot Sot ke kalu shumë mirë Nesër ke mu bala faqu me probleme matrona Provë, provoje, u shtro për nesër me, me i përbalu matronave. Shka ditë matlumë të rëma, shka të vinë, kejtë kanë marë për këtë të mërët matrona. Praja Muhammed, që ato shka të bethujnë, që ato shka i tutunë Allahot me argumentë, jo pritin hënevë me e patën e të bethujnë, jo, që ato shka vjënë gjami, që ato shka janë ule dhe ti kanë hapë fitja Muhammed, me të ngu, spjegoju. Po me shirëhëm bimakëfëra edhe përgëzaj, qërtim po, përgëzaj në funëtuju, o bura. O oh, ummeti para Ameritas liken hin spin Allahu Jellaluludin li u mengu. Allahu po për ju përshëndet me Kur'anin Kerim ju ka thon neher për ju ka dhurata edhe pagesa të shumshme. Pagesat ndershme ka për ju neher. Skan braza pagesa matimi, i Shka të naja për roj bimoti mi tu i prit. Ska të na japë Allahu Jellalul u për këtë nimet. Ska të na japë Allahu për këtë sabër që po vim e po ngojm që është xhamia salla nikaton me tulle me thllaj. Ska na jap Allahu neher binapas kemi xhekme di. اقرا القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا وثباتوا للبروج ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار رين لميد غرف مبنيه غرف مبنيه كقوله القراني الكريم ظما صرايا جنات taraye muntatil riyadh lumayt ama yorak mpsani yorak likov wa allah jalla jalalu fir mena yek dishi min sa masawaj kasterat verat fi rakajon elbet mda tasey ji dut medalta ayu yatimu per la perivi pram ka pundari muzaksir ay kalbet musyab sumzur qadun wa annahar min laban lam yataghayyar taamu qadun lum matamun Eti le nuk prishën. <laughs> nuk e kalon edhe me çeka, lum rek me tomën e xhenë. Nukman, rajk me tomën. Rajk me tomën e xhenë, nuk e kalon me çeka, ka thon nuk prishën. Po çka fjala jo nuk prishet, çka po duhet? Në Kur'an i Kerim, tomën s'ka prishet, çka po duhet që s'ka prishet? Vazhdo të njerëzve shumë herë kanë përjetuar ju ka prish tomën. Hecklek e bërdh. Nuk gara ka jon. Ata million nuk kanë. Gratë përgaditin tomën të, të shtëpia e vlojë, vlojë, vlojë edhe e qojnë e lonë me një venështi kur zdojmë uftofaj e qojnë të eftofaj e në gjej i qesin raltë me e bo koste me e bo mirë kur qkojnë aja datë të tëpë me kashore a bo, a bo pike për a ka kotë nërk po? në i shprisht i be tamli i shprisht i shprisht tamli apo allah u gjele nxeleru edhe ke qësibin e i ka ek ka thonë a i shka nxënnet lumej javë kam pregadit muslimanve nuk prishtë kutë a kjo pun ka në e mirë për Shkata Mermenia Allahu dhe leje lehu pirri se me asgjëra kontrol me tom. Tepo, këndënyo po them. Ja ne asër gojza bale, po vlijon, ka tonar kur çon. Shtit 13 që tasën e shohin sti Ramazan. 15 tani. 10 janë çu ka tonar si çishën as zakol. Kur janë çu, u kshirin raka bar. 10. Çe toma. Shkata Mermenia. Shka që jizet me mor për çendrim, majë bari. Një dita gjëno dhe ishë në bën saba Se do përmi ka thunë Kishin dhala gjemë zorat me ishti I kam dhala zorat i ka stitë nërë një për Për u ishka të herës azn... në dhe I kështin si zorat me qëtë i shpi E lomë këta A thërën lomë me mjën Në gjënë Lomej me mjën Arapit Kurja ka përmejnë Allahu Jelle Jelal Lomej me mjën Goja të lotë langë uria kurama zakn e lini porque kurama zakn e lini an shumë tradiks ma xhemo mes biegu masi çnie sti me sigura ramazan për një anë tim ti kjo atelaze e madhe po muslimorit ban mes biegu se muslimoni ka kapërcë trëqshin e 65 ditë një natë me ramazanin vet për Allah por ska kësijave por ska të kumbla të sarta për anver janë shumë interesante ato për anver thudi mushin xhepa të ket plot tudhjit njalta ka kapërcë me ramazanat e bari ka thon Allah jo që ta se prekeshti ka ka për ti për skajt kom ka tjera efekte itse ka pre për skajt bostanit për skajt rrushit për skajt loj loj në mëdevën timos mat jo ja. ja. nuk luin këta rral ya ja rab elamin mu entan ti gjithon me ninu eh i lave pran i lave rhat gjat mot motit kejmë mëdatë mia haskë çel korani kerimi suratul haqa ntaqulu washrabu wal uh, uh, kulu washrabu mimma aslabtum fil ayami al khaliyah hani edhe pin in jenneh për iniciativa jonave skajt cakap se ndonjë për fken ti këtë me dunjass dhe me kaloj si paskan edhe kur vi Ramazanit do i shih me ditë velaci e ka fal Allahu xhalla zelalu për Allah i sipër. Halle në xhennet. Suretul Buruj inellezina amanu wa amilus. Suretul Kahf. Ajeti i para fundit hemen. Inellezina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatu lfirdausi nuzula. Aton atosh ka kanbo besim edhe punë mira mend kthimi i ative në xheneta ne. Gjennatul firdewsi liruzel Kholidina fiha Për gjithmon la e bëguna Anha hivala Ma kurë dhe njëherë Allahu Jelle Jelalu nuk i duheten Për me dhali ashtaderes me njëzë dhe njëve primë qëtër me mëngësët O zërë, ma pikë thombës në njëzë Janë një grupë njërë burë Janë një grupë njërës Kur dhali njërësit për Allahu Jelle Jelalu I kanë për sevapët dhe dhë gjënojë për abar Unë shëhembol për thom e ku me ju ai minimi e ninjunat diet e ka venin ninimi e nin sevat diet e ka venin ti barabar ku me ju qeta jena ma sazban njehnet pra qe dha jezban to never kurani kerim araf kan thonore mot me zhennetit ra jehenemit asa ja xhe a taksim ka jehenemi taksim kanen ka jehenemi çin e njerit njor i pineve na si shemi U i kënu Allah i jo Na jemi të pajtu me tije Na nuk kemi kundur kur gjons Nuk po që lutë minë gjennet me nashni Këta nuk e pojmë na Po, po veç fëtiren Këta ne ka që trahon Qëtun qatë venë ku jemi ani ama Këta ne ka që trahon Allahu gjelle gjelalu jernon me lajnë Këta në këta ni ka qënët Sartë trajan ka qënët Veç pak di ka qëtë O zëtë Mrejna nuk po dojnë me hi Mrejna Ama, Ama, a ma a ka mundësi Me na afru të dera Jasht, de yes. a ma veç të afromi A rabërëre mi O Rab, dhe me lajqët e mi Afroni Mas pak kohër Qik i nësën që qik i shka zdo ma shumë Vesh me afru të dera dhe me lonë që ati O zotë i unë Në e di, nuk jemi pitë mirëve Basha gjenë midis Së ne ka me e të lakëmija Basha gjetë të ato shëhidat e të ato ulemot E të ato gjemati gjamirët e të ato tramazoni Së ne ka me e të lakëmija S që li ditë dhe dhe moqë ati? Në nuk e lujmë komën. Allah e johënë, edhe përën faft tive e di, edhe që lejimin e ditë e di, edhe tre, kë e i të di Allah u të legjelarë robi ati ishë, masina ati, a e ka maru. Allah u i thot me laqë vëzdo, o, o, o, me laqë dhe mija. Ah, që le të rështimë me? U, insan hebir, u, insan heloj, shëtë jam shëjlin me lajkët? Dihë dhe të o, zë, a ban të imë shohim Me izan tonë o Rabb el-alamin, oh, Rab. a dim shoj mjd. O Allah el-Jalal u, o Rabb. Brek tu me derin skaj, derin pas skaj ku e kam krijuar yuvjash. O kana Rahman, e pas kana Rahman. Ai mos a mendoj joni, po ne me ke fon Zoti ansh Rahime dhe Rahman, tonë ditën e kamë <laughs> ditë na ja tak diçka. Na ja tak diçka pak digajore stim xjapli për të kanë dashku me palit smut. Jo kështu. Oh, o Rabbien. Ardha as-samawati wal-arḍ Shpëjtoni Gutnu ka, ka shpëtimi edhe magshpëreti falit Allahu Gjelle Gjelalu edhe ka gjenneti ati Shpër gjenneti Arduha ka ardi s-sama i wal ard Gjennësiet e ati qilat si e otokat Mare, zate e kam pregatit për tija Ama, qënë si fit Këtu ndu njohëtu, qënë si fit Trazoj e gru, trazoj e vlog Trazoj e atë të rokin e bobis Trazoj e atë në në veqarit mkan prit 2 sajm në son në qytet tu ngrihem prej Skupit se kanë e paskën pas në mos marrveshje një grup njatrakat të djemtë e paskën pas në mos marrveshje lidhen me përgjigjen e ulemave rah ramazanit nëpërmes në të uh, radiovalve çka po i hapën privat se njëohet pas ka thon 9 vet ajo ka rakon dersiun këtu pi 9 vet mi trazu njëohet pas ka thon 15 vet njëohet pas ka thon 18 vet e si shaka me japin po thoin ato sti kush kush janë këtu me rregull Qumura, tu jam tut rradh jallar me rregull. Aiç ka ka thon 9 vet e ka meën? Aiç ka ka thon 18 vet e ka meën? Edhe aiç ka ka thon 18 vet e ka meën. Açësnioj jo jallar nuk pe i vnijani çetrin. Kimiran hallo me ju. Jo që dëmo. Për nima me vën. Jo pse un po kam çim. Për nima me vën. Un ja ka më shpjegu pin nanvec ka kam thon. Kam thon, un e ka shpjegun ijo, a e ka shpjegun ijo, çe trajni Gjorgjë trajma, vaje islam me vaje se me lajta. Çis çis. Namaz pikura fal. Për ditën e pobertit A asë mregur Allah në, për në mërë shkana ka thonë Ka thonë mësoni e vlatë të ju Urdnani e, e vlatë të ju Falën kër i ka në shtatë vetë E pa a tharë shtatë vetë në mazë farë Jo, e pëse në ka thonë kështu Ka thonë nisë një me ju shtru pi kër i ka në shtatë vetë Shtinin poligoni në u shtrimeve të abojnë në mozën Se kur t'i bojnë nizët e divet Ju delë që tërë muhabet me ato Anë Mka fëdreç. A donëj? Çfarë duajme hajde me mua po në çini babab, sa dhe më labdes babab. Vah. Abdix. Unazë di ti çka kam. Bavazalo. Ozalo. Tamë. Çmë bëhom tani. Çm 29. Ka thon pinxë 7 vet. Urnë e folet. Shtinën fushën e ushtrimeve. Në 10 vet, vet kur ti si bën ka thon rëni ka pak. Pra unë ketë kam sqeguar. Ja kam nis me sqeguar pin fun, pikunizot ushtrimit. Trazoja 9 vet. Anë në të hajë ndrejkë, si të dojë, anë a petra të dojë. A i hoqë, a pesë mëzve, që ka ka thonë? A i ka spjegu ku finin e mesëm, ku finin i mesëm. Pesë mëzve, më pobertet, ka lën njoni, piqatë heret, denosë, si mëzta boje. A duhet mu është trupi më heret, si mëzta boje, denosë. A i të të mëzve, që ka ka spjegu, pra, edhe a i ka pasë me vendë. Që ka ka spjegu, a i ka thonë? Dikun, du një, ka dash me sp Ka do të shpjegojë se diku në jo puberteti as çast vjet e kjo ndodh vjen atë ftoftë më shumë ato fëqja tharëmë stanënojnë dënohen ama fillimi është pas nënt vet ushtrimët që sona shpjegimi i islamit ai hoja kur dalë paradis ai me di dakika të shpjegojnë këtë islamit po shpjegon diçka jonin e shpjegon diçka tjetër fa bashirhu bimagfirati wa jain inna nahnu nuhi al maut wa naqtu fuktanan aydinton na këtë ajetën do po e krijm inna nahnu nuhi al maut ونكتب ما قدموا واثرهم وكل شيء احصيناه في امام مبين الله جل جلاله كاثون ان نحن نعم قال كاثون مدبرتينا نو كاثون مشنا اصل كاثون مدبرتي بقول كاثون مدبرتينا وش كاثون وش كاثون مدبرتينا كاثون مدبرتينا يدي نجاليم اتاشي كان بديق ان نحن نحيي الموت ايرينجال دي دنياك يا ميت اتوشكا كان بدي فاصا كون بول مي ثون نايرينجالي ما فاصا كون بول مي ثون اون ايرينجالي يا كادور يو اننا نحن نحيي الموت مد برتيدنا اننا نحن لن نزلنا الذكرى مد برتيدنا كيمز بريد قران كريم مد برتيد نايرينجال ذيك مت اشكا كو فهمي قرتويا الله جل جلال جلاله مد برتيدنا اشكا اشكا ديال ياس بريك ساي فاليه dhe ljash për e kësaj fjalije edhe hin një gjo mrena të tila ash mrena se zote gjelle gjelaluhu ash një vet edhe një his, hise për me i rinjallë dhekurit me ta kur kush nuk me edhe njerë për e kësaj si mësakeni qar na, na edhe vetëm na e ka kuftimin nuk na bashkan gjitët kush as nuk na duhet kur kush për me rinjallë dhekurit këtë punë vetë e bojmë inna nakhri në zelë në zekra Kura një kerimin në dhe vetëm në e kemi zbrit, nuk në ka një mu kush me zribahin në e në zripim vetë, nuk në duhet kushin. Pra, një Allah ka në, edhe nuk me udash ka kur kush për me ndihmu, për me bo një punë, në një një një alëmi të dhekmi të vetë. Allah! Qetërësën shka ka këtu mrejnë, athu, një honi ka bohë dëshim një filozofë, i thotë, në kur anjë kerim, ka dash me ditë di shka, ma shumë se ulemat e islamit, a thon. a, Allah nuk ka thonë Për gjallar kë po i për në kurësi për rëjnë muslimat Allah nuk a një A janë tre, dhe tre Dhe so, në Koran vë, bële në Koran shkru Kuma rapur, në Koran shkru në që janë Më shumë se një zota Po, po, po ku, qire Allah nuk sotë, unë e pasot në E në sa vetë jam, në kurësojnë Unë e kurësojnë, në sa vetë jam Në sojnë, më shumë se një Dhe tre, katër E, që, për gjallar shkër rëjnë muslimat Në Koran Laft Laf, Qitë që që njerë me një pitje shumë thjesht Tholë sa letra të sigarës Ju përgjizhemi si të monim vështim Mësë monim vështë të la Mreti kur dole me folë para poplit A unë e thot a na Shka thot Kur të folë E kemi bëhë E kemi bëhë autostradën Pi Medinës Terin Rejat 800 km E kemi bëhë autostradën Pi Tajfin Rejat 800 km 150 më gjon. të gjonë Për tek muje kemi kry i na A unë e thot a na Kur të folë Jo mëllë e ki e me thonë une mëllë e ki me thonë une kejtë na e sa mreta janë pra? a e një mreta s'ka shumë mreta anë i si dush me pa mundet me pa zdi mreta veç i të esha do të esha si të mreta e dhe dilë për së kak shpallë vetën dilë për së kak i shpallë vetën edhe unë jam mreta i saudijës dilë provojë dilë provojë dil anë i dhe dilë pra dhe si bleni i kertë zi nëja di bajraka për para meri një asera kë Dhe blev takt motorat bar et vezdil në Prishtinë të duhet i kletarishteti. Provoj. Unë jam sekretari i Maqedonisë. Po ku i nis më shku? Jam nis më shkuën Tiranë në vizitë shtetnore. Haj provoj, xhirësh kapjon. Sa so sekretar janë ña apo? Okej, okay, kur të folin thojnë na. Çka ka kuptimin? Ato e madhnojnë vetë vet vetëm me fjalën na. E rritin vetë, ai uonë, të sjone, të sjone si si përsoqë gati plot ka apo thoj kati ja jone. Un e thua, un është ka i rrydhën diamon, unë është ka shtroja fazë du dhe jamun, unë është ka fshin xhatën, jamun. A më ai është ka ma nalt aj po thot unë po thot na, po, po e rrit vetën. Allahu te jallaj kur ka thon na, nuk na ka thon jam imi më shumë na kanalta posta ku jemi, jemi më shumë se një apo. Unë na do të them, kej punë shka krijën e nit vogël projektive që s'ne krijën më shumë se një apo, unë na do të them na, unë kej punti krij vet, edhe thon na, se jam i madh jo pse jam më shumë se një. Se, se jam i gjithë mundë shumë, se jam aziz Inna nëchnë nuhjil me utha Une, une, na i njallë me të vdekurit Une i njallë të vdekurit vërë Wa në këtub Edhe, i shkrujnë punë qëka t'i përdo në ju Wa në këtubë Ma qatë gjëmu Gjëmu, sësë ka thoni njëjnë punë Gëta jetë, po ka thoni shkrujnë Cëla është ma precizë A me njëj, a me shkrujnë Cëla ma precizë Cëla runë ma shokë kurun më shumë atë njëmë atë punë të njëmë atë shkrupun çdo shkrimat inna kunna nastamsih allahu dhellal jalalul quranik kerim na jismon kemi pa shkruaj çka keni bëju inna rusulata alaidehim yektubun pa jamartë me çum të me ka thënë për melekët jismon shruaj çka punoni suratul infitar qiran katibin ya'lamuna ma tafalun atash krimtar e mishka i kamon në krajn e djatht edhe në krajnë e majhë, një për të mirë, një për të qijat, janë me lajket e mija, për të mlojave, ju përselën gjithë mërë, ju përselën gjithë mërë në katë shkoni. Me të shlu një atë dipolitës, për të më theqës. Me të shlu një atë dipolitës, dajma me vetë i katë shkojsh, shka ta mërë menja? Gjithë mërë, ama, gjithë mërë, shka ta mërë menja? A më në kalon një një një për neve në art Uablova jam. Dorën më jaxhin gjatë gojnë bazar. Rura zot. E po polic. Polit. Po mund të thua çështja. Mund të thua çështja në akadë hare. Në akadë hare dëgj me kër për mi lagëm tërnisht. Polisin pi shohim apo? Spi shohim apo? Po. E po thash ka ishte islami, islami ishte besim, nuk ishiçim. Shiçim ishte në fazën e ditë. Në shiçim në fazën e ditë, fazën e parës, besim. Wa naktubu ma qaddamu. E poim pund çka i kanë bë. Çka ka kuptimin punëshka i kanë bë. I shkruaj punëshka i kanë bë. Çka ka kuptimin? Edhe ato shka si kanë bë. Allahu nuk e ka përmend atë punëshka fikimi bë. Po e ka qëllimin kuranit të Kërimit. Kush e garanton këtan? Kush e përkra? Është përkra ajeti në Kur'anit e Kërim. Ka thon kulillahu ma malik almulk. Toti mulk men tasha, uth men tasha, uth men tasha. Tën biyadik alkhair. Tin dorën tonë zot harja. Mirë. Sherrin dorë kuja. Allah nuk e ka permesherë në Kur'anin e Karim. Ka thonë në dorën tonë ozota është hajri. Në rregull, e sherrë. Shairi? Sherë kujë ka kriju, apo vaje apo. Sherën e ka kriju Allahu xhellahu xalalu, mirë nuk ke ç'nai ka kriju i kavarës. Me zgjedhje njerëz, ka thonë alam nadalle hu aynain. Ti kam thonë disi ik pitkëç. Walizana wa tafatain. Ti kam thonë buzët dhe gojet, gojet me fol vetë çka është mirë. Në rregull, kam thonë men vasti e gojë la zamer. Me ik pitkëç mu afruka e mira. Mirësh. Ama, Ama, e ketja, është ndorën e Allahu dhe le zelalu, të kur shka është e mira, vetëm ajt ketjëm, se se ka përmeni, kur anë e kërim, pëse ajt nuk e banë kur, edhe nuk dohti me bo, për qatë se ka përmeni, jo që ajt se ka këriju. Edhe ma kademu, dhe ma akharu e ka këptimin, shka ke bo, edhe shka ke me bo, edhe aske kelon pa bo. Ke shkruun. A paguan vetëm për pa aske ke bo. Wa asa rahum, edhe për kemat edhe kadal, kadal, po afromi me kry dërësën e sotit, i shkrym edhe fërkema të ju, ka të hefni. Normalde? <laughs> Musë të qëndit një gjemot? Normal. Njërën i ka hi, ka vedhë ljopën e hoqës. Shemull të e marë, ljopën e hoqës, ma mirë, se të gjemotit. Ljopën e hoqës në vaktimë. Shqa, so, që kam, nukëm jëdhë nëzë. Në një e ka vedhë hoqës, ljopën e vaktimës. Budala e ka vedhë n Aptnash ka gara bor taz e Qaim e avet lioppe zati tajt mazhar ke hojus Ehton e tjish e ka jit ki hojus Tjish e ka jit e liberaal per trafi Per bor e Haan Dikush pise noi ka prafër qehmat Allahu jell e jellal lukat Naa me laike khusus e Spetial me laike kimi ke Kat hessas For qehmat e to hapa te to ishkrui Dit në qe ametit Ti ches bhi perpara Chekha ke hess Chekhenna ke hess Kyo zoyan rougu te to haka ke hesson dhujo Shkako izbritës fiatish kakaçë. Kur arrit me dinjë xhamatin darkshëm, do do kanë shku shtëpi larg pijamirës. Një grup sahabë, që kanë shku me shtëpi larg pijamirës, kanë dashme u ngrejti pijaxhe me ardë strat xhamies me barun shtëp. Së largde, ehe, shtë shikshi, pefonditatuni dajet shme ardh, pinan ti shme ardh. Resulullah ala sallallahu alajhi wasallam tha: Aleikum manazilukum, fe inna Allahu ta'ala yektub yektub a'tharakum wi yujazikum alayha. Tha, ju keni menejt në venat e ju Kë ke i <mysliat> yuk, keni shpijat Se Allah u gjellë gjelari u për hapat Në për kemat e ju Ju pagu në tërë të gjamija Në shpijat e ju e ku jeni keni menejt Se juve që i po vini prej larg Ju pagu edhe mashtrajn Se shka ative shka vini manga të gjamijet Ju keni hapat veçanta Për juve ka special diska shka i keni shpijat Largë gjamijet Rini, tha, or, kum, <mysliat> rini. Lili, a gjitha ku jeni E kejt ka të unë i muqu me ardh U kolla gjamijet me maru shpijin E k i haditha një dhe lillë vetë shqera vese na muslimën duhet më u gjanu qa gjekujimi duhet me merë a përgëri që për folja jo si të në mërzit një ori mërzi të galdoj dhe bolmo e shka thasht majtë brabe a ka një kur shka majtë brabe sh ti shka thasht jo mu qo për për nësi me shishbir me shku në Prishtin po galdojnë patriotit dhe më galdojnë një dhe për nësit, për nësit. Dhoti, Prishtin, për për për për për nësi ku jeton? në Prishtin A në brektërim adhëm të kishkuna shte. Shka li për që për nëvë, për për lëjarë, për lejarë, për aqënë prishtinë. Shka li për një? Kja e muslimen? Po. A e din islami? Jo. E po që që që që që jë muslimen? Pra. Për në marijat ka thonë qatike e kishpijen qatiri. Si të mujsh më u gjanu pak, për ku i shijes, jo të ka i ku shijaj moqëm, të ka ku shijaj ri. Jo të ka i vetri, të Këm kur i e një dhejt, kam gordax tipi jamija e ja dhe kaminal be ban ke çka thash mai zbramin kush nuk forxixhet me mat ditën e arifet në një stacion ose tema allahu jalle jalaluz bark ora pagof ya rabbal alamin allahu jalle jalar nay munsuh me ali zurt ke çellimet e tona allahata mnir sa mat lep ramazan inshallah kabull zoti sot na ibn nesër na ibn inshallah let me nu edhe faleminderit për sa vrim prap edhe zoti jalle jalal u piu vesh ka jami edhe piati vesh ka nuk janë xhamif ikeve i knoshun koft inshallah lilal fatiha